Du lyssnar på Radio Länsman, en radiokanal som ställer sig negativ till den förda invandringspolitiken. En kanal som i musikverk för det mesta bjuder på folkmusik och hårdrock. En sanningsenlig kanal till skillnad från de andra. Musik. Ja, hej och välkomna till Radio Länsman. Eh, ja, det verkade som att det var lite halvpopulärt ändå att ha med damerna, de snittriga två damerna. Så jag tänkte att vi skulle köra vidare på det i alla fall nu. Så att eh, jag får säga välkommen till Greta och Freja. Tackar, tackar. Tackar. Gärn tackar, tackar för att jag fick komma också. Ja. Eh men det var Det var gränsfaller. Det var snällt ja. att jag fick komma och vara med i Radio Länsman, jag som heter Länsman. Ja, tack. Ja, ja. men jag i alla fall vi jag hur har ni haft det då? Jo. Ja. Jag känner mig väldigt idag bara så att ni vet. Jag känner mig jättest Det. Jag känner mig faktiskt jättestolt. Jag jättefarschar med sin bil. Ja. Så att ja. Riktigt tack till dig. Det var bra. Ja. Ja, ska ja. inte prata mer om det. Nej. Ja, men i alla fall, jag tänkte säga det då att eh, i det här programmet så ja, det kommer bli lite annorlunda för att förra programmet det var inte riktigt så här anpassat egentligen för och att det är tre som pratar och så där. Så jag tycker det här programmet kommer i alla fall bli lite mer anpassat så att eh, nyheter då och veckans argument får faktiskt ta ett steg åt sidan den här gången och lämna plats åt ja eh jag har tagit upp henne i något program tidigare prata lite om henne. Det är en väldigt väldigt väldigt speciell kvinna. Eh och hon ja det hon upphöjer verkligen månkulturen till såna höjder som jag kan säga det det kändes så när jag satt igenom, jag satt och läste faktiskt igenom i princip alla hennes kommentarer på Flashback och Eh det var nästan som jag blev illamående. Det är så alltså för för en, jag kallar mig själv ändå en hyfsat sunt tänkande individ. Men jag kände verkligen illamående för det var bara för mycket. Mm. Men det är i alla fall såa jag läste det ju också att det stod att vissa spekulerar då om att den här verklighetsfrånvända kvinnan ja, hon kan vara ett troll och jag är inte direkt säker på Och jag ska tro om det. Men vad jag däremot är väldigt säker på är att åsikterna som då kommer från det här kontot med namnet Sockergullan, väldigt vackert namn. I Youtube är ju ändå åsikter då som många i detta land delar och och många som har en minst sagt lång väg kvar att gå tills de kan kalla sig upplysta medborgare. Men kort och gott det jag skulle i alla fall säga är det då att dessa åsikter skulle de är verkligen rent fanatiska åsikter riktade mot att ja då glorifiera monkulturen och det kommer ni verkligen att få märka. Så vi kommer i alla fall att spendera programmet med att prata om, om de här åsikterna. Jag hoppas att ni tycker det ska bli intressant ni lyssnare och så får vi se vad vi ska säga om det då damerna här då. Mm. Spännande. Men ja det blir det men då tar vi och spelar lite musik och sen kör vi igång. vill jag vilja inleda här då med med ja Hennes första här då Hennes eller Sockergullands inställning till makten. Och det här gäller då alltså så kallade nätmyter gällande invandrare och texten då som det här gäller den kan man finna på regeringen.se. Citat: Har regeringen sagt att det är myter, litar jag helt på dem att våra politiker är att arbeta för en bättre värld. Slutcitat. Jag vände riktigt fem av er som det var även om jag kommer ihåg när var det inte det i Greta när vi tog upp där i tidigare program om att folk litar blint på överheten. Jo, det var det. Det var det. Eh, ja. mm. men då kan man ju frågas verkligen hur man kan egentligen tro då att några människor skulle vara så ofelbara som en uppenbarelse jag får och låta som att politiken är då men att de ska vara helt ofelbara jämförsvis då med alla andra människor. Mm. bara på grund av att de har valt då ett yrke som kallas politiker. Men alltså nån säger det då att eh att vara politiker är att arbeta för en bättre värld. Alltså det det borde ju vara så, men märk ordet där då. Det borde vara så att en mm. politiker då arbetar för en bättre värld. Men mina kära damer så är ju inte fallet eller vad säger ni? Nej. Nej, långt ifrån. Fast det är väl lite också vad jag menar politiker kanske tycker att det är en bättre värdering om allt är ju ändå rätt så individuellt eller är det bara jag som tycker det? Nej men allt är ju relativt beroende på vad man <laughs> ja. tycker och tänker sen precis. Mm. Men det är lite uppdelat i det där att det är som att eh, antingen säger folk är politiker är skitstövelar de går inte att lita på eller mm. så är det så där nej men de vet bäst. Det är som att det det finns ingen direkt mellanting nästan känns. Nej precis. Nej två lägenen liksom så att den här kvinnan har ju uppenbarligen valt sitt läge då men mm. men eftersom vi pratar om det och jag och eh, Greta hur känner du om det alltså just det här med överheten Freja? Eh vad menar du? alltså hur menar du? Att att det är som att folk litar blint så här, ja men politikerna vet bäst. Ja, nej det det känns otroligt naivt och där måste jag verkligen säga att det här den typiska naiva och alltså svensken är så snäll och det är ett lilla landet lagom och vi är naiva och blåägda. Just i det fallet så tycker jag att det faktiskt stämmer in på majoriteten av svenskarna. I alla fall den uppfattningen jag har. Mm. Att, mm. Ja, det är ju verkligen direkt skadligt som vi har ja. idag att ha en sån slags mentalitet. Ja, men sen känns det också som att är, man säger så bara för att inte själva behöva ta ansvar. För jag har tänkt på det så mycket, framförallt den här veckan. Jag vet inte varför det har dykt upp för mig jätteofta att man hellre skyller andra på ansvar alltså beskyller andra för ansvaret än att själva ta tag i något själv ta sitt eget lätt... ansvar för saker och ting för det är alltid lättare att skylla på någon annan det är alltid lättare att klaga på någon annan eller vad den det enda handlar om liksom och det så är det ju i det här fallet också man orkar ju inte bry sig så man lägger över all börda på någon annan i det här fallet politikerna det är, det är så ju... lätt att skylla på andra liksom ja det är ju en bekvämlighetssyfte mm. svenskarna har blivit mer och mer bekväma Precis. Så det är klart att även det här ska drabbas av det. Mm, exakt. Ja. Ja, nej, det jag skulle väl säga att det är det att i dag så skippa hela den där mentaliteten om mm. överheterna i alla fall fram till vi då faktiskt får bra politiker. Tills då vi kan det Ja. Så vi har, har... en överhet som man kan lite ja, ja. Precis. Eh, mm. men i alla fall då om vi går vidare, det finns en del smått och gott eller inte speciellt gott då men som hon mm. har sagt eh så vi går vidare här. Det här är då en fråga från sockergullan till alla som inte böjer sig för PK-piskan. Och hon väljer då alltså ordet rasister och det är ju inte speciellt ovanligt direkt eh så vi får, men vi får i alla fall då känna oss träffade eftersom alla som ställer sig negativt till den föreningsinvandringspolitiken är ju som ni vet rasister i hennes mm. lilla värld. Mm. Eh jag tar och citerar henne här då. Rasister, vad gör ni när Sverige får en svart statsminister? Den afrosvenska befolkningen ökar och en svart statsminister är mer och mer troligt inom en nära framtid. Skulle ni kunna leva med att Sverige skulle representeras av en ny svensk från Afrika? Slutcitat. Och då, mina damer, då vill jag bara först och främst mm. säga har vi inte redan det? typer min spontana mm. reaktion egentligen för att om jag om jag ska ta och citera vår käre statsminister Reinfeldt citat min farfars farfar var svart Vidare säger Reinfeldt, jag är en typisk svensk. Min farfars far var frukten av en romans mellan en färgad amerikansk cirkusartist och ett lettiskt hembiträde. Det är svenskt. Slutsitat. Jaha! Ja, ja. Något jag reagerar på i hennes citat där, det är att verkligen hon skriver rasister. Vad gör ni när Sverige är från en svart statsminister? Som att hon siar in i framtiden liksom. Mm. Men i alla fall man kan ju säga det då gällande det jag tog upp där att hon kan ju se då att jo vi har faktiskt redan en svart statsminister. Mm. Men det är ju så att även om inte hennes lilla rasistiska hjärna för den är faktiskt rasistisk, förstår att det är så för att hon går ju uppenbarligen efter människors utseende, mm. bara för att han då Reinfelt inte är lika svart som till exempel Obama, så är han inte tydligen lika slipad för rollen som statsminister än smart statsminister då. Mm. Vilken hemsk rasist men för att svara på frågan då då tänkte jag fråga er då här vad vad tycker vad skulle ni tycka då? om en minoritetsgrupp i Sverige bör tillläggas då i verkligen inte en minoritetsgrupp i världen men skulle om de skulle en sån skulle då representera majoritetsbefolkningen och vårt land? Det är fel. Det ska ju vara alltså ja, det, var det är fel. <laughs> ja, jag har <passar> fastnat så där. Eh. <laughs> ah ja, nej, men eh den som ska representera oss, det ska vara den som representerar Sverige eller svenskt folket ska ju vara svensk. Absolut. Det jag, jag jag tänkte snarare ställa dig frågan liksom vad det är där en fråga liksom ja. ja. Alltså det är ju så självklart men samtidigt så känner jag så här, ja men vad då okej om om några år så så kommer det ju vara så att även om rainfall skulle vara statsminister, då kommer det fortfarande vara en ur en minoritetsgrupp i Sverige då som kommer representera, representera majoritetsbefolkningen. Förstår mm. vad jag menar? Ja, hur menar du? Nej, men jag menar att om några år så kommer ju vi svenskar, vi vita i i i Sverige vara minoritet. Mm så även om det skulle vara Einfeldt eller någon annan svensk då som skulle vara våran statsminister så kommer det ju vara en person ur en minoritetsgrupp som skulle representera majoritetsbefolkningen. Mm. Right? Ja, om du tycker så så. Ja. <laughs> ja. Men då kan vi i alla fall ta och skicka vidare den här frågan då till er lyssnare. Mm. Hur skulle ni tycka om det var om vi skulle få en svart statsminister då? Jag Jag tänkte alltså Jag tror svaret är väldigt självklart på den för alla som lyssnar på våra program om jag ska vara ärlig. För att jag menar det finns ju en anledning till att, till att vi alla, alltså till att vi gör det här eller hur? Och det är ju för att vi inte ska hamna i den situationen. Men samtidigt så tänker man att det kan ju vara så att man kanske, vi kanske haft lite tur och fått in några nya lyssnare som kanske inte ser ja, lika absolut. upplysta. Så att det vore ju kul då att höra från dem och ja och deras syn överhuvudtaget om det för man vet ju aldrig på vilken skala nationalistisk de är så att nej, säga. Eh så att eh ja nej men mm. men för er andra mer vad ska man säga vanan nationerutinerade <här> nationalister ja. så är så är det ju självklart så att ni kanske inte skulle bli så glada. Nej. Nej. Otroligt <här> <Men, här> fint. Nej. Men i alla fall nästa då har jag valt att kalla LP-skivan har hängt upp sig. Mm. Eh -hmm. för att ja det här följande argumentet då har ju verkligen printats in i huvudet på folk något som verkligen får dem då att låta som en LP-skiva utgiven då bör till läggas utgiven mm -hmm. av media. Ja, den en LP-skiva då som har hängt upp sig och upprepas om och om och om och om igen. Citat. Sverige oh, ja och även det hur många gånger hört det Sverige är ett rikt land som har en kraftigt åldrande befolkning och behöver en ny ström nya svenskar som tar över stafettpinnen nya svenskar a ja, håll er nya svenskar är högre utbildade än gamllsvenskar och det är naturligt att Sverige måste ta in så många som möjligt. Vi har ett starkt behov av det. Så gott som alla nysvenskar jag personligen mött är ingenjörer, läkare, professorer och övriga civilisationsbyggare. De tvingas oftast ut i städer jobb på grund av rasismen. Det är inget att skratta åt jag blir deprimerad bara jag tänker på det slutcitat. <laughs> ja, ja. Det var, vad, vad ska man säga? <laughs> ja, i alla fall om man kan ju säga det att om de, de här så kallade nisvenskarna då skulle vara högre utbildade hur kommer det sig då att de inte har välbetalda jobb? Ja just det mina damer det det det är ju det är ju vårt fel det är mm. svenskarnas fel det är rasismens fel när jag måste säga det bara det är rasismen som har begränsat många invandrare till dammsugare och sopborste mm. för, för vet ni vad vet ni vad det här är någonting som som kanske inte många vet för på fritiden så studerar alla jag säger alla invandrare Jaha. nanoteknik på universitetsnivå mm. så det måste ju vara så enligt henne för att Men. Ja. Alltså jag skulle vilja se hur många utav dessa ja, somalier som kommer ut som som har gått i, i en skola och universitetsnivå och så och har en bra utbildning. För det har ju innan varit på alltså alla snackar ju om att de har en lägre standard i, i Somalia, alltså i den delen av, av världen. Ja. Mm -hmm. Hur ska de då ha möjlighet att kunna ha alltså vara så pass högutbildade? Ja. Det lär ju vara en bråkdel av, av ny svenskarna som den här sockergulda menar. Kan de man kom och till något annat land först och sen tillbaka till Småland för att sen du, komma hit. Ja. Ja, det där var väl det. Ja. Åh. Ja ja oh. ja. Ja ja. Heter Robert Gustafsson. Ja. ja. Jag fick en på mitt kuvert. Ja. Ja, eh, <laughs> ja, jo men det kanske är så. Jag vet inte riktigt hur någon ja. tänker men att eh, ja men det är jag väntar det hänger jag hänger verkligen upp med just att allting allting allting är rasismens fel var det är ni som är negativt. Ja då är det rasismens fel, då är det svenskarnas fel. Det är ju det är ju väldigt lätt att skjuta ifrån sig allting istället för att faktiskt eh, ta tag i problemen som finns. Är det någon som vet eh vad Sockergullarna alltså om hon eller han den det trollet är från Sverige eller invandrar själv? Ja, det jag har läst i eh personen utger sig för att vara en kvinna som är gift med en man från Iran eller Irak jag kommer inte ihåg vad det var. Mm. Alltså det det som jag bara för att återigen påpeka även om nu så om det nu är så att det är ett så kallat troll så är ju ja det vet ju också ni som är mer vad ska jag säga vana nationalister och mm. har hört argumenten vet ju att de här argumenten är ju de typiska mm. argumenten de är ju Men, faktiskt att, så här dumma. Man anländer frågan för att hon alltså det låter ju verkligen som att det är en svensk social alltså du vet typisk socialdemokrat typ mm. om inte vänsterpartist som knappt har överhuvudtaget pratat med några invandrare själva. Låter, alltså återigen, jag har bott i Tjänsta, jag har gått i skolor i även alltså Risne och jättemånga skolor med bara invandrare. Och på senare har jag haft otroligt mycket diskussioner med dem. De håller ju med. Majoriteten som jag har diskuterat med, de håller ju med om med mig och vad vi alltså ja, vi tre bland annat då tycker. Vad det kommer till jobb och inte alltså inte inte vad säger man går jag kan inte prata inte gratt <laughs> inte gratt tack <laughs> <Varsågod>. <laughs> Och och hela den här biten då de alltså de de är ju själva nationalistiska liksom. Mm. Så att jag menar det, det känns som att det det här är bara taget till toma inte ett bara för att mm. alltså som ja oh, nej ursäkta blev uppråd. Ja. Ja antingen är det så att invandrarna tar tar jobben eh äh, tar eller tar städjobb då för att svenskar inte vill ha det eller så tar de det för att de är rasister eller vart vi är rasister menar. Eh äh, så att det är ja. Ja, de är rasister tror jag. Ja, jaha, de ja. ja. De vill inte låta sig ha de jobben. Nej, det det vi passar kanske inte där utom då. Nej. nej. Ja, nej är vi ändå det. Är, det, är, det, är, det, är, det är, Men sen måste jag förtydliga det. det också att jag alltså vi har ju ställare på jobbet och han han kommer inte ifrån Sverige. Um, och jag menar, han, han älskar det jobbet. Mm. Det är samma sak med lokalvården på hela företagscentret som jag jobbar på. Han, han trivs också med det. Och jag menar, vad fan, om de gillar det, varför inte? De får ju bra, det är inte så att det är dåligt betalt att vara städer. Nej, nej. Jag ja, tror jag nej. som jobbad inom vården har sämre betalt på många många städare. Det känns jag vet bara att min städare min städare nåt Nej men alltså våran städare på jobbet han får ju mer i timmar än vad jag får. Aha. Ändå har jag har jobbat på ett och samma ställe i snart 2 år liksom. Jaha. Och har även blivit befordrad liksom. Alltså så att jag menar det det är lite sjukt. Så att jag menar jag tycker väl inte att plus att de får process som jag har nämnt tidigare på program, de får ju sån här nystartsjobb eh mm. det bidraget från från Sverige från staten från oss snälla invandrar svenskar en längre period än vad en Men det var väl fredent. instegsjobb va eller? Ja, det kanske det. Men då alltså de får ju det alltså det jag så jag ser det så är det liksom att en en ungdom svensk ungdom som har gått ut skolan får det här bidraget i ett år. Ja, då var vars. det inte instegsjobb. Nej. Men sen får invandrare som har kommit till Sverige de får det här bidraget i fem år. Mm. minst Och jag ja. menar på en sån sak underlättar ju otroligt mycket för dem. Ja, så är det. Och sen så har de mag och klaga på rasism, men vad fan är rasismen? Rasismen är ju mot alla stackars svenskgungdomar, alla stackars andra som inte får något jobb överhuvudtaget. Ja, så är det ju verkligen. Så uh, uh. för det finns ju säkert flera som lyssnar också som är säkert arbetslösa och skulle mm. vilja jobba och ja, ja, mm. om det även fast det kanske inte skulle vara världens roligaste så kanske de skulle kunna tänkas och jobba som städare ändå ja. med tanke på att de uppenbarligen inte känner sig otroligt dåligt ändå. Precis. Och det är ju en merit i alla fall. Ja. Jag skulle absolut kunna tänka mig att vara städare om inte jag hade haft mitt jobb. Ja. Mm. In, ingen tvekan om saken. Nej. För att jag och sen så så säga att man måg och klaga på att de bara får jobb som städare men snälla i ett samhälle alltså vi är ett samhälle där vi har ändå hög arbetslöshet var, varför ska man klaga på det jobbet man får då Nej. Ja, nej, en bra fråga. Så men det, det var växigt. ju det det är lite rasistiskt av en egentligen att dela in och bara säga nej men det är bara det är bara invandrare som jobbar som städare precis som här men det är bara invandrare som jobbar i bland restauranger nej. och så där det är men ja, nej men det har väl blivit så att jag har blivit de jobben men det är ju bara det är ju det är ju invandrarnas val själva är men hade de vill jag vara en bankir nej men eller vad som helst så, det finns någonting som heter att studera ja. och där alla har möjligheten att studera. Mm. Så och det återigen det det är det jag tröttnar och surnar ihop helt på det här med schatet om plats hit och dit. Precis. Alla kan byta klass när de vill. Näsan i boken så kan ni få byta klass. Ja. Eller så nöjer man sig där man är och inte gnäller eller skriker ras. Men men det, det, det är det liksom alltid så här att mycket vill ha mer och man man ska inte man ska ha man ska uppnå mer men man ska själv inte behöva engagera sig i någonting för det. Precis. Det liksom men hur bra det hade det varit om det var så? Ja. Ja. Ja. Det hade varit superbra om jag hade liksom kunnat få min utbildning utan att överhuvudtaget engagera mig i att öppna någon bok eller någonting men tyvärr lever vi inte i en drömvärd. Nej, ja. vi lever inte i en drömvärd, men vi lever i en värld som saknar musik så nu är det dags för musik. Ja. tillbaka och nu alltså den här rubriken den är skrämmande och precis som programmet heter medborgarskapsautomater. Aj aj aj som sagt. Ja oj oj oj. Ehm den här sockergullan då kommer nu här då med en idé som jag kan ju garanterat säga i våra öron låter som rena skämtet. Alltså jag men... kan tänka mig vad du kommer säga och jag vill inte höra det tror jag. Ja men det får du göra. Vet du. Vi, vi, du och jag kan gå så länge Freja så kan vi inte höra det. Ja nej men det läskiga är väl att i maktens öron så låter nog det här rätt bra tror jag. Ja citat. Jag kom på en idé om hur man skulle kunna ta emot så många på kortast möjliga tid. Man borde ha medborgerskapsautomater på varje flygplats i Sverige där man skriver ut ett formulär och skriver på sitt namn så vips Är man fulländad medborgare i Sverige. Vi skulle locka till oss världens allra civilisationsbyggare då krångliga invandringsprocesser skulle sopas under mattan. Vad tycker ni om mitt förslag? Vad är era övriga synpunkter på snabba kontra långsamma medborgarskap? Ja, vad tycker vi om det här förslaget egentligen? Det skulle varit långsammare. Långsammare. Ja, ehm Ne men det är men, verkligen alltså hon hon kan ju inte vara på riktigt seriöst. Ja det var ju verkligen jag jag vet inte jag det da, Nej men alltså nej, nej men hon jag har ju sport för sig själv att snurra på så många dumma. Jag har ställa mig litet. Jo men ja. det, det jag tänkte på återigen då återknyta det här med trollgrejen ni att personer som håller på att trolla det brukar väl i alla fall vara som de trollar om någonting så gör de det en period men den här personen har ju varit med och håll på och skrivit alltså under en längre tid alltså ett inte bara Ja men jag men alltså inte bara från dagar veckor eller månader utan år liksom så att uh -huh. om jag det finns fel och förrustat. Över det som Greta säger är det vet jag tro att alltså. <laughs> ja. Nej men det är ju det är som jag säger återigen att det här skulle ju verkligen kunna vara en en idé för jag menar det går till till exempel eh um, uh, politiker som vill ha eh obegränsad in, invandring. Jag mm. menar då då i princip skulle ju rent krast någonting sånt här vara att man bara behöver göra någonting sånt här eh för att få bli medborgare. Jag kan säga så här i alla fall. Skulle det där ske då lovar jag, då skulle jag ta mitt pickpack och, och sticka till första bästa ö som är obebodd och skapa mitt eget land alltså, allvarligt talat. Tänk. Då emigrerar jag. Migrerar, ja. Ja men tänk er vilken eh, vilken minst sagt våg det skulle bli. Ja men satan alltså. Ja. Det... Herre, grymt. Mm. Såna här automater måste otroligtvis mm. gå på el. Så man kanske ska ta och lära sig hur man kan leva utan el. Ja, hur man sätter elnätet i spel. <laughs> ja. För då kan då kan ingen bli med bara lägga ja. det. Ja. Nej. Och jag ja, då, menar leva då, utan ska... el ut så hårt. Ja. Fast ja. du säg det till alla som jag förlåt jag alltså jag vill inte vara alls elak nu men alltså säg det till alla som senaste alltså senare generationen som ja. de de kan inte leva utan el. Nej. Jag skulle vilja jag alltså jag, jag skulle faktiskt det är inte bara alltså ett så här ett experiment se hur folk på Yursön kanske. Ja. <laughs> alltså ungdomar idag skulle klara sig utan el. Jag tror det skulle gå åt skäpet åt helvete om jag ska vara ärlig. Ja, alltså rent krast nu ska vi inte sitta och sitta här och sätta oss på höga stolar. Jag tror nog att vi tre själva skulle lida rätt bra faktiskt. Jag tror alla skulle, men det, ja. det är det jag menar att det är så det är så tragiskt ja. för att för att ja men gå tillbaka bara till mina föräldrars uppväxt, jag menar herregud, de skulle garanterat klara sig. Mm. Jag menar vi har ju haft strömavbrott här också där jag bor och det har liksom funkat för att de vet vad man kan göra utan el och hur man kan laga mat och Alltså ja. Men men alltså en nymodig familj, förut inte jag vet det. Ja men om jag Tyvärr. tänker själv då jag, jag alltså jag tror att ni visst skulle jag kunna leva så men då alltså allting handlar ju om såklart att ställa in sig på det men till exempel när jag åker upp till norrland som jag gör ibland Där är det ju nästan som och bo utan ström va så att säga. Mm. Alltså det det finns vad är det TV:n har ettan och tvåan så den tittar man ju knappt på. Det är alls någonting på skansen då kanske men Men du har väl själv nej, men, ingen TV hemma så att det spelar ingen roll. Nej, mycket. men själv har jag ju inte men jag har ju en dator liksom och en den dator, ger, dator och <laughs> den ger ju rätt mycket överlag men mm. poängen är där uppe då då är det som att man jag har för övrigt med tillägg också jag har ingen mottagning och då när jag är det där så brukar jag ju vara där kanske en två tre och även varit där fyra veckor då är inte jag ska... någon mottagning och ingen telefon. Men då har du inte nu heller mottagning och telefon. Nej, jag har lite dåligt i den här lägenheten också men men där har jag liksom det det är som noll ingenting. Mm. Och då blir det ju nästan som att då är det ju annorlunda för då när man åker upp dit då ställer man in sig där och tänker ja okej okay, Nu har inte jag det. Okej, okay, man läser böcker och är ute i naturen och sånt där. Mm. Men det är ju annorlunda när man är här. För här förväntar man ju sig, jo men det ska vara ström. Ja, det finns det ju som sagt där. Men ändå, det ska mm. vara ström och datan ska funka och man får får ett halvt hjärtattack om datorn låter konstigt eller någonting sånt där eh då får man ju verkligen som sagt panik eh och sen ja men även en sån sak som ibland försvinner ju internet av någon oförklarlig anledning mm -hmm. och då blir man ju också så här, men no, vad är internet man blir ju så men mm -hmm. allting har ju som sagt med hur man är inställd hur man har inställt mm. i huvudet absolut ja men så här Mm, så att, men jag ja. tror bara att senare generationerna alltså blir mer alltså är mer bortskämda mer och mer ovana vid att leva utan tekniken idag mot vad jag tror kanske våran generation alltså vi tre den generationen generation alltså vi säger slutet på 80-tal, 80-talisterna och 90-talisterna, det är väl typ de senaste generationerna som stuggle klarar av att leva ja. utan teknik. Men jag tror längre vi, vi senare. Vi hade annan uppväxt så vi lärde ja. oss. Precis. Ja. Mot vad vad senare 90-tals och 2010-talls barnen <går> mm. kommer att få liksom tror jag. Ja, så det menar men, att jag jag som tidigare 80-talsist jag klarar mig bättre då med ändå. Alltså, tro inte. Jo, men det är... jag, sen hänger ju självklart allting på uppfostran och hur vad, vad ens föräldrar själva har lärt den och hela den biten, men jag jag tror det. Mm. Liksom. Men ja, men ni ja, är... har ju helt hållit gått ut på sådda spår här märker. <laughs> ja, men ändå det jag skulle bara säga det att jag pratar med jag kommer tror vem det var men just om ja men är teknologi överlag bara tänka och som vi är så självklart för de som är 90-talisterna och ja och så vidare liksom att ja men mobiltelefon det mm. det är ju och de den ska ha det och den ska ha det mm. återigen jag kommer ihåg när jag var fascinerad över telefonkort till telefonautomater. Ja. Det hade väl menar jag. Ja, med. alltså det det var verkligen fascinerande och kompisarna ringde heta linjen och sånt där ifrån <laughs> det var värst jag. Men jag kommer ihåg att såna här oh, telefonkort köpte man för typ det var typ 30 kr på det och det var ju skitdyrt och det fanns ingen såna här telefonautomater. Jag kommer ihåg jag hade såna i skolan när jag var jag gick i lågstadie tror jag för att kunna ringa hem till mamma och pappa man behövde ha så här nödfallskort liksom. Nej verkligen en en annan tid. Ja, det var det verkligen. Herre. Men eh, i alla fall då om vi ska gå vidare så har nu har vi varit ävligt lite på sidospår men det är okej, okay, mm. det är okej. Ja bra. Ja, eh vi tar nästa här då den här Lorens seger i Eurovision. Oh. Just... Jag ska stoppa fingrarna eller jag behöver inte stoppa fingrarna alls, nu spyr jag, jag. Jag vill i alla fall bara först och främst säga återigen då påpeka att den här Lorens låt då då den är en av de absolut sämsta låtarna som jag någonsin har hört eller som någonsin har gjorts då. Ja, för att jag håller med. Äh, jag har nog faktiskt aldrig hört dem faktiskt. Och och var så glad var så glad för radion. Dena spelar den här infernaliska låten om och om igen tills mina öron då till slut började blöda. Okej, okay, så för jag bara för radio. Jag jag vill ja. Jag måste bara fråga då, eftersom man var lyssnar, vad vad lyssnar du på för radiokanal? Ja men jag det är ja. inte jag jag tror mig jag gör det inte för att jag vill. Men inom nu kom, inom inom, inom, det inom vissa, Nej, inom vissa yrken så måste man tyvärr lyssna. Vänta på vänta, förvänta. Mm. Du hantverkare. Jag känner väldigt få hantverkare som Lyssnar ju på typ Lauryn. Förklarar det. Ja. Jag känner nog många hantverkare som lyssnar på radio. Eh ja, men i så fall bandigt och och Ja, ah. jo, det har jag efterfrågat, tro mig. Många många många Va, många. Men vad vad vad gillar dina arbetskollegor för musik? Är det typ slagger och gladasvingelåder och <laughs> eller bara? Är det min min musiksmak i alla fall. Men jag vill bara säga då i alla fall att jag verkligen galen när jag hörde den. För det var, jag måste bara nämna det också att mm -hmm. för, ja, i somras då så oj oj oj oj oj. Så satt jag här och så hade jag balkongdörren öppen. Åh tro fan att den där grannen slår igång den där låten. Åh ja, åh jag blir tokig. Jag blir tokig alltså. Inte ens på semestern ska jag få komma Nej. undan den där låten. Då drog jag på metal på högsta volym och då var jag donade här inne. Alltså jag höll på att få det, det är verkligen, det där är nog en av de enda låten. Annars är det verkligen vårt uppdjuck när jag hör. Alltså jag blir galen. Men i alla fall. Om man ska, innan vi går under alldeles för många sidospår här. Så tänkte jag citera henne då. Det hon sa om det här. Ja. Jag hade starkt hoppats på att Lorense Seger skulle kunna åt bostad mångfalden och det moderna samhället döda fördomarna om ny svenskar och så vidare. Kanske vi kan vänta oss mer storslagna effekter i framtiden för sanningen den kommer alltid att segra i slutändan och miljoner år av evolution kan inte ha fel. Människan är en mångkulturell varelse som gärna blandar och tar inspirationer från andra kulturer och seder. <skratt> yes. Ja, ja. samlingen kommer alltid att segra precis, så det behöver han och ge upp. Ja, alltså jag vill bara säga att de har en väldigt lustig syn de här, jag skulle verkligen vilja kalla dem sektmedlemmarna som dyrkar mångkulturen. Mm. Alltså det är ju verkligen så lyckas bara en eller kanske två och så tar vi då till exempellatan och den här Loren om de då lyckas med någonting som de då anser vara storartat ja men då rättfärdigar det rättfärdigar det då allting och jag upprepar allt då det negativa som monkulturen faktiskt har bringat för de de brukar de brukar ju säga dra inte all över en kam men mm. vad gör de själva då när de menar att alla är goda för att ett fåtal personer i ett hav av 100 000 tals faktiskt då lyckas med nånt som de enligt dem själva då storartat. Mm. Alltså jag hoppas precis som du då eller som du sa också Freja där och som den här galningen sa att sanningen då kommer och segra då i slutändan men den här kvinnan har ju uppenbarligen in, ingen ingen som helst aning om vad sanningen faktiskt är. Precis. Ehm um, men ja, Greta då som har pratat först. Eh. Ja. Eh. Hej Greta. Hej hej. Ja, men eh, vad har du att säga om om just det här att de väljer att lyfta fram det här fåtalet? Ja, men alltså så sett, så är det ju nästan med allt. Men oftast så finns det ju någon form av sanning bakom det då. Vilket inte gör det här. Eh för men ska vi köra med samma eh som de gör alltså vi har ju inte bara men det räcker för vem som helst att gå in på eh, avpixlat fria tider Sweden Confidential eller vad som helst varenda dag och kolla så ser de ju det att det kommer exempel efter exempel efter exempel efter exempel. Det är inte någon fråga om en eller två utan det är en fråga om väldigt väldigt väldigt många. Så att eh det kan ju vara en bra start att göra det så får de ju se då att eh, vi har lite mer att backa upp det här än på. Så så nere så att vi har ju sanningen mycket mer på våran sidan vad de ehm alltså de, de som de... ja men eller alltså än de som dyrkar mongkulturen har. Jag menar det bevis alltså det är ett fakta så finns det ju inget land som har fungerat bra med mongkultur till fulla. Och där Och bara där bara är... det är ju sanning nog på våran sida liksom. Eh ja. right. äh, även det hon sa med att man tar från andra kulturer. Ja, visst det har man alltid gjort, man har tagit det som har varit bra. Mm. Precis som alla andra länder har gjort. Ja. Ah, ja, man tar det som är bra. Det är klart som de fan. Därme till exempel de som uppfann rör. Var det romarna som hade rörsystem eller var det nu va? Mm. Andra länder tog till sig det här för att det var en bra grej, men mm. inte tusan importerade de massa romare för den saken. Nej, precis. Eller som sagt, vi tog hit Koldolmanerna från vad var det, Turkiet eller vad. Ja. Mm. Men inte tog vi till alla turkar, när det gjorde vi nu istället. De kommer ja. så här några hundra år för sent. Ja, ja, lite så här i mm. efterhand så skall det vara hit, men mm. Eh, mm. Ja, det det det är ett, återigen lustigt tankesätt, men mm. eh, nästa här då, eh och det den kallar jag, hur var det nu då? Mhm. En bra fråga. Mm. Citat Sverige måste rusta sig starkt mot andra länder och behöver därför innovativa och drivkraftiga människor. Nysvenskarna som nästan alltid fått gått igenom prövningar för att ta sig till Norden är våra hjältar i nöden. Ja. <skratt> Okej. Okay. Jag alltså det jag då förstår inte så att jag garvat varje här med ja, det jag inte vet. Ja, fast vad man ska man göra? Ja, jo men jag jag alltså jag läste i och för sig mycket mer än det som jag tar ja. upp här nu men jag det, det gick lite bortom skrattade jag modet till slut illa för jag ja, förstår jag inte förstår. hur någon kan vara så jäkla övertygad över någonting. Ja och reagera på det här, här viset så här när vi är klara ja. men det, det märker ja. vi då. Då ja. <laughs> har ni en hulkande säger jag det, ja. det Ja, men i alla fall det det alltså det, det jag frågar mig är ja hur de hur de vill ha det egentligen för att det är ju så att alltså till exempel då många av brotten då som begås av invandrare det det menar ju då många av de här mångkulturalisterna att mm. det beror på prövningar då som de har fått utstå som till exempel krig att om ja, de är krigsstörda drabbade det är klart att de påverkas av det och det är därför Jag de behöver de här på kanske till exempel en liten sak där då då hör ju också till saken att det är på en bråkdel av de som kommer hit som är från krigsstörda mm. drabbade länder mm. faktiskt ja fortsätt Men ja men nu är det ju då i alla fall så att eh, de ska då vara hjältar för att de är innovativa och drivkraftiga människor som då har tagit sig hit igenom prövningar. Men då hur hur vill de ha det? Fråga är för att det det verkar ju uppenbart ni så att det här argumentet kan alltså användas då på två sätt. Antingen ett sätt då att ursäkta och bringa medlidande då försöka ursäkta brott till exempel eller så är det då för att visa hur hemskt värdefulla de är för landet. Så de här mm. argumenten, de har väl så få argument som behöver hitta på olika betydelse på de redan existerande argumenten kan man väl säga. Mm. Mm. Troligtvis är det så. De tar det som passar bäst just då. Ja. Mm. Ja, men det Ja, jag vet inte, det är men de är våra hjältar då, i alla fall. Alltså ja, det ser man. Alltså jag jag kan ju hålla med om det i början hon sa att Sverige måste rusta sig starkt mot andra länder, och behöver innovativa och drivkraftiga människor, men då såg jag väl hellre att ja men inför allmänna väl värnplikten istället liksom mm. rusta våra människor vi har här alltså Ja och, och kämpa för att få en bättre skola och så vidare så att typ ja. vår väldigt Precis. bra människor och försöka kanske för menar... Ja men anpassa den mer till exempel eh, alltså mer lärlingsutbildning och så vidare eller vad som helst kombinerat med teori för människor som mm. som kanske inte gillar att enbart sitta med boken i näsan för man lär sig ju faktiskt mycket där ute också. När man praktiserar alltså då. Och jag menar skulle vi ta in, jag men alltså bara idag redan så har har Sverige tagit sig vatten över huvudet med tanke att de hanterar de vi har här nu. Nej. Mm. Hur tror den här underbara sockergudland då att det skulle se ut om vi tog in en fler, det dubbla? Alltså då skulle det ju verkligen bli kaos. Då om något skulle det ju vara upplopp överallt. Alltså jag visst låt dem ta in dem för då får de ju se konsekvenserna Och jag tror inte det förstå som vi de alltså det kommer kunna ske någon förändring. För som jag har sagt tidigare man måste se botten för annars man kan Men då, bli då blir det ju lite svårt också att försöka göra någonting åt det när man Absolut. faktiskt är i en enorm minoritet. Då Men hur ska du annars kunna Alltså jag håller med och jag tycker personligen att det ska behöva gå så långt för jag tycker att det borde räcka med som vi har idag. Men jag tänker på såna här otroligt indoktrinerade människor som sockergulland. Hur ska man kunna få henne att förstå och se få henne att se sanningen med vita ögat när det inte räcker med som där idag. Fråga när om det går. Ja, som vi pratade om förra gången där med att försöka göra människor vare godhjärtade, leende människor som vi pratade om mm. och så sa du Greta försök bara med grannarna. Ja. Jag säger försök bara och få den här människan mm. och de här åsikterna vilken person den nu än tillhör, en sån pass indoktrinerad människa, skulle jag klara det. Oj oj oj, då förtjänar jag skulle jag tjäna guldmedalj. Jag trodde inte att jag skulle klara men, det. Men tro ni på fullast allvar att de här alltså sockergullarna eller ja, andra liknande som har samma åsikter skulle hålla kvar så stå fast vid sina åsikter så otroligt väl om det till exempel var upplopp på deras gator och deras döttrar blev våldtagna till exempel, att man hade beordrat andra människor. Vissa skulle de nog faktiskt missan. göra det. Vissa skulle de nog faktiskt göra det. Även om det deras bil brann upp rakt utanför deras hus alltså om de levde verkligen i ett upplopp. Ja, troligtvis. De skulle ja. hitta vissa människor skulle hitta bortförklaringen för det också och antagligen början klaga sig själva för att det var de som hade gjort fel att de förtärnade och bla bla bla. Jo, absolut så är jag. Ja, ja. ja det finns det finns ju, ju extrem åt alla håll så vissa skulle ja. nog faktiskt. Ja, nej, ni har ni har ju sagt ingen rätt. Jag tycker bara, för mig låter det så fel alltså <laughs> vad jag menar den här men det är väl lag den här nedvärderande synen på svenskar. Mm. Jag tror den funkar ju så egentligen som Greta säger att till slut går den så djupt in i människors själar så att säga så mm. tills den faktiskt den är så pass övertygande så att det det det, det är det är som helhet det är som en för en tokreligiös människa. Det går inte att ändra om eh tankesättet för att det är mm. det är som att personen bokstavligt talat har blivit järntvättad helt enkelt. Mm. Ja. Mm. Och det det är ju så är ju men det är såna här så åsikter som vi tar upp nu. Det mm. är ju ett tecken på det. De här människorna som tycker och tänker så här, de är järntvättade mm. bortom alla ord och mm. kanske helt bortom all räddning. Mm. Det som gör mig så full av arg är att för jag vet när jag var yngre när jag diskuterade hemma på ett helt annat sätt än vad jag gör idag. Så var det min mamma som sa att jag var järnfettad. Mm -hmm. Och det är som många tycker, alltså många som då normala svenssoner eller som har mer åsikter som sockerguldan då. De man ser till vi som är järnfettade. Alltså jag blir så ja uh, men tror ja men då kan man ju säga detta det här om att vi skulle vara järnfettade. Mm. Många av de som har våra åsikter har de För att de har varit utsatta för mm. de negativa sidorna med mångkulturen. Ja, absolut. Men sen finns det ju även de som har åsikterna av rent sunda värderingar. Eftersom ja. det är sunda värderingar. Och som bara ser att det här är problemet. Även för att de kanske själva inte alltid har varit så jätteutsatta av mångkulturen på samma sätt. Mm. För det finns ju de också som... Sen mycket är ju också det här hur man reagerar eller hur man blir bemött som ja när man började få eh som jag nämnde hur det var för dig då men när jag var ja där någonstans 13 14 15 hur min far reagerade då för han har ju alltid som som många andra varit en inbiten sosse. Ehm och då var det ju direkt så jag har men Olof Palme. Åh Olof Palme. Alltså ja men då förstår ju inte jag hur han kan hylla en en en person som försökte i princip ja det var väl det han gjorde i princip försöka sälja ut landet till ryssarna mm. och och var med och verkligen med bygga mångkulturen och så vidare så att det sista den personen IE är, är ju en person och se upp till. Mm. Men de här inbitna essorna, de är rätt svåra att omvända. Jag menar, nu har nu har det gått rätt många år sen dess och jag har såklart försökt och få någon inse, men då då blir det så här men jag men jag har kanske riktigt pratat nu om det. Jag är ju så trött jag har jobbat mm. vet du i år. Nej men nu ja, då är det då är det väl så där men då har jag sagt till Anna att ja men okej okay, eller inte okej okay, men ja om du överväger att rösta på det nationalistiska partiet kan du åtminstone inte rösta då snälla mm. så att inte det kommer fler röster då till till exempel då sossarna i det här fallet. Mm. Och jag vet inte om han har tagit till så det gäller inte men jag hoppas det. Jag kan säga, jag kan säga att min farfar lika dan alltid var alltid diskutera på det sättet också vi har haft färdens jävlar alltså nästan till världskrig här hemma på grund av det. När jag var mm. yngre och inte samma approach i i diskussioner som jag har idag då. Ehm mm. um, men jag jag håller med nu när jag tänker på framförallt farsan att det det är väldigt svårt att lära en gammal hund sitta alltså så jag tror ja, jag aldrig det ska kommer inte få vara pappa äldre. Nej, det var omygligt. Nej. För ni får ta och spela upp RLM radioländsman för era <laughs> ja. era farsar och morser och en ända tills deras öron blöder lika mycket som mina öron blödde av Lorraine sweet låt. Eh <laughs> ja, men ja, nu tar vi och nu borde det bli dags för musik igen. Tiden går fort här när man har roligt. Ja eller pratar om tråkiga saker men vi försöker väl ha det lite roligt. Eh <laughs> ja. ja, så nu kör vi en liten låt då så när vi kommer tillbaka så fortsätter vi. Välkomna tillbaka till Radio Länsman och ja, det är lite svårt att lista ut som ni kanske har märkt hur denna lilla dam tänker. Alltså här då till exempel, i ena sekunden så säger hon citat om vi talar samma språk och växer upp i mångkulturella skolmiljöer kommer det fungera alldeles utmärkt slutet slut, citat och i nästa sekund citat du bygger dina påståenden på att invandrarna inom citattecken aldrig kan bli svenska vad om Malmö är helt svenskt i framtiden bara att huvudspråket är arabiska eller liknande varför inte slutcitat. Ja, det verkar ju vara så återigen då att de här multikulturalisterna inte verkar ha riktigt klart för sig hur de har. Jag menar när de säger då med samma språk, då måste jag ju absolut då först och främst utgå från att de menar svenska eftersom de flesta faktiskt talar svenska. Men sen är det ju då okej enligt henne då att huvudspråket i till exempel Malmö är arabiska. Alltså det som är rätt uppenbart då att de här mångkulturalisterna överlag, ja de gillar inte någonting som faktiskt då kan delas av alla, om det nu må gäller ett språk, om det är svenska då till exempel. Mm. De alltså de gillar olika i ord men inte i handling, mm. det kan man ju verkligen säga men Och sen men ja. Tror jag verkligen inte att hon har vuxit upp i en mångkulturell miljö, hon måste vara helt härlig. Och jag tror jag inte är ensam om att gått i en multikulturell skolmiljö. Och vi hade till och med en alltså tolk på lektionerna när jag gick i lågstadiet. Alltså alltså jag tror aldrig hon hade sagt så här om hon själv hade varit en minoritet i sitt ursprungsland alltså om hon hade om hon som svensk hade varit ensam bland de få svenskarna i en skola med bara invandrare. Hon hade aldrig någonsin sagt så här. Nej. Jag har väldigt svårt att se det. Vi sa ju vad var det i förra programmet eller vad det var det när vi pratade om Elerkom tog vi hit fram. Nu är det skit samma. När vi pratar om det här med fördomar att ordet fördomar det är som att det är någon som sitter i en stuga i skogen och bara ja och får för sig saker för att andra säger. Det. Men det här är ju verkligen det. Låter ju som det är hon, låter ju som det som att hon har köttit in stuga i skogen och allt och någonsin har tagit del av. Ja, det är radion och då de vanliga kanalerna och den där jäkla lådén, men ja. <gållt> <hör> <hör> eh och och jag var jag men liksom tagit del av B och eh, TV:n för att många av de här argumenten är ju det som har uppreppats om, om och om igen så det är faktiskt hon som troligtvis har suttit i en stuga i skogen och eh inte fått sig en dos av verkligheten typ aldrig. Ja, <laughs> så att eh ja, mm. men ja, Men det är ju helt alltså jag fattar har oh, jag fattat inte. Jag menar jag kommer aldrig glömma det när vi hade mamma hade kommit hem från föräldramötet i skolan förut och de hade behövt ha tolkar, alltså tolk, en tolk med polisen eller på på föräldramötet för att alla skulle förstå det. För det var så många föräldrar där som inte kunde svenska. Mm. I en skola i Sverige. Ja, jag... Det mest ironiska med det hela är att när jag har förklarat om min situation i den skolan jag gick i då för alltså på senare då när jag gick i en annan skola det kom samman faktiskt. Eh då då då, då satt då sa jag att det var rasism mot mot svenskar. Vad på den här läran sa men det finns inte rasism mot svenskar. För att det ska kunna vara rasism, rasism så måste det komma från en majoritet till en minoritet i landet det du vart utsatt för vad stereotypiska fördomar. Mhm. Ja alltså det var nog första gången jag hörde det här med att det måste komma från en majoritet till en minoritet. Mm, jag har det hela aldrig hört det innan och jag satt verkligen och sökte för brist information om just rasism bara för att påvisa honom dagen efter bara hallå vad tänker du med. Ja jag, jag vart så ärlig. Jag, mm. jag tänkte på just det som med tolkar i skolan och det där att jag kom ihåg någon nyhet jag läste om då gällde det då en kyrka. Mm. Om jag inte minns fel där så hade de säkert nästan varit uppdelat i kyrkan att på ena håll sidan står det en och pratar ett språk i mitten står en och pratar ett annat och sen åt höger då står en och pratar ett språk och det skulle tyde en funka jättebra för integrationen i det här lilla samhället eller vad det var och få in dem och och få med dem i gud och bla bla bla och så vidare. Jag tycker det måste vara väldigt förvirrande, ja. Men det roliga ja. i det hela då tycker jag är att många utav de här multikultidyrkarna säger ju själva precis som vi också att kunskap skapar ju rädsla, vilket det gör. Kan man ingenting alltså är är det någonting man inte kan lika mycket om så är det oftast det man liksom avnafarer för att man inte vet någonting om det. Och mm. det är ju så. Med kunskap det skapar ju förstående. Men hur ska man kunna få kunskap? Hur ska man kunna förstå varandra om man inte kan förstå alltså språket? Mm. Det måste ju liksom vara grunden gr eller? Ja. Man kan inte prata mm. det. Alltså de biter sig själva i ärselet hela tiden tycker jag. Ja. <laughs> eh, men ja för att hinna med all det här så går vi vidare till nästa. Arbetslösa somalier är de svenska arbetsgivarnas fel? Nö. Jo. Eh, nö, nö. Den här, alltså det var en användare då som kallade sig Garga Melik eh mm. på Flashback då han skrev följande kommentar citat enligt vänsterextrema Sveriges radio är arbetslösheten bland till exempel somalier över 80 procent. andra källor anger över 90 slutcitat Och då den här då mongkulturens fan nummer 1 Sockergullan hon svarar citat om det inte vore för gammelsvenska arbetsgivares rasistiska syn på ny svenskar av somaliskt ursprung skulle siffrorna se mycket bättre ut. De negativa stereotyperna som sprids på internet kan vara en bidragande faktor sluts citat. Ja, men idéer. Ja, alltså så här. Ja, för helvetet. Ja, jag har lite grann att säga om det här. Alltså först och främst då riktar jag mig till er där ute om ni någonsin funderar på att konvertera då till monokulturalismen, ja, det är en religion. Eh, mm. då tycker jag att ni ska ta till er detta när ni argumenterar. Det är helt omöjligt att en invandrare kan, alltså ens kan vara lågutbildad eller till och med analfabet. Det det finns inte ens på mm. världskartan. Nej. Invandraren är, kom ihåg det alltid, det är ett offer för att svenska arbetsgivare inte kan se bortom bristen på faktiskt utbildning. Bland de som inte har den och se den verkliga kunskapen som ligger bortom alla de här rasistiska svenska betygen. Mm. Alltså kunde bara svenskar göra det? Så skulle det inte finnas en enda arbetslös somalier eller invandrare bruvt tagit för den delen. För mm. att inte tala om hur mycket ved de här hemska nätrasisterna då slänger på arbetsgivarnas stora rasistiska eldar som inte välkomnar det och ja, som de är självklart mentalt överlägsna individerna som kommer hit och och som har gjort oss den tjänsten och och rent ut sagt äran då att närvara i här i vårt land. Kort mm. och gott mina damer, allt är svenskarnas fel precis som vanligt. Ja. Att dans. Ja. För att det är ju verkligen mycket mer än alfabetet i Sverige om det finns något annat land i hela världen. Absolut. Nej. Mm. Ja, ja. Jag, jag kan inte läsa. Nej. Annat, nej nej <laughs> nej. Nej. Det... Alltså det, verkligen så här jag har hört så många gånger men snälla sök fakta innan du diskuterar. Nej nej nej nej me, nej. Me. Men de själva då? Mm. Allvarligt, nej men det är all... ju alltså de förbisar ju verkligen en otroligt stor liksom fakta i det hela. Precis som som du då läste man sa innan att det finns ju så otroligt många i Sverige från början som har något bättre om man jämför eller? Ja, eller att de själva då absolut inte är det. De är ju Nej. höga. Som jag sa innan, det alla vet du, alla, det bara vi vet inte det, men alla studerar nanoteknik på universitetsnivå. Mm, ja, just det så här. Ja, var just det, de hade åkt till ett annat land och ja. sen åkt tillbaka till Somalia för sen kom ett så var det. Ja, ja. precis så. så var det. Ja, ja. ja. Men vi måste få det här klart för oss. Vi måste sluta vara så fördomsfulla och se det här. Det, det finns där. De vill bara inte visa det, men det finns där. Det gör det. Det sitter ja, långt in. Ja, det gör det. Det är det är svårt att få fram bara, men men det kommer när allting är på sin plats kommer ja. bara lite skoltröttta. Ja, det ja, det är väl så kanske. Ja. Nej, alltså man blir ju trött. Nu nu nu förstår jag vad du menar när man med det här med att börja spisa snart. Mm, ja. Och, återigen, jag har ju nästan en del av de mer extrema, men det fanns ännu mer extrema saker. Ja, du, så så, du så jag skattar Ja, jag ska ja, äta jag bara... middag sen, så det blir lika bra att jag tömmer allting innan. Ja. Sitter på plats med maten. Ja. Eh, ja, men så går vi vidare till nästa här då och den heter då alltså anklagade dagisbarn. Mm -hmm. Citat. Det kostar idag, utbetalningen kommer i framtiden. Generationer av innovativa ny svenskar kommer att göra Sverige till nummer 1 i världen eller anklagar du också ett litet dagsbarn för att inte kunna jobba eller läsa låt det ta tid till stämmongkulturella projektet är färdigt slutcitat här det det tar alltså jämför en 3-åring och 30-åring aj men mm. men det är ju Och då, då har det lite roligt i saken här att jag alltså jag vet, vet ett dagsbarn som pratar bättre svenska än många 30-åringar invandrare mm mm ja det är... då är det illa ja, kan vi det, det i alla fall. Vi skulle ju behöva vänta till se att se till projektet är färdigt vad jag säger vart det slutar. Ja, men alltså grejen är att det är inte så att vi då anklagar dagisbarn för att inte kunna jobba eller läsa. Det vi gör är ju att anklaga det val som många av de här dagisbarnen när de väl når tonåren gör då. Det vi gör är att vi anklagar de här ungdomarna för det liv som jag tyvärr en väldigt stor del väljer. Och det de gör är ju att de sluter upp i de här kriminella invandrargängen och citat krigar mot svenskarna som det stod i någon tidning. Mm. Fastar hör eh. också till saken, oj, eh att ehm det är väldigt många alltså och ute i typ Tensta eller Rinkeby så Kriger de inte bara mot svenskarna. Mm. Där är det otroligt mycket krigsins emellan. Mm. Om det är turkar mot syrier eller en del eller andra andra. Ja muslimer, Där... kristna syrianer mm. och sånt. Ja. ja och det är otroligt. Alltså ofta ungdomar växer in i invandrarejängen. För att deras brorsa var det. Alltså deras större syskon var det och så vidare. Mm. Och det är Sen... det som är så tragiskt. Sen är det ju som överlag också i många krigsar europeiska länder att det visar sig att de yngre generationerna är faktiskt mindre integrerade än deras föräldrar. Ja, för de vill inte. Nej. För många... du precis som precis som många utav oss som som alltså som har nationalistiskt tänk så har ju vi ungdomar vuxit upp och ser problemet precis som de kanske också gör och de kanske känner att men vad fan jag vill tillbaka till mitt hemland men de är ju här på grund av deras föräldrar. Mm. Men jag bara gå tillbaks till just det där med som sak som är utbetalning. Eh alltså jag skulle väl säga att nej, vi skulle inte, mm. egentligen inte kunna se en utbetalning i framtiden inte när man har invandring då från kulturer som är så pass starka så att det går verkligen inte att rubba på alla de här reglerna som de har och uppenbarligen mm. måste följa. Det vi gör däremot är att vi anklagar politikerna för att de tvingar på sig en invandring som faktiskt inte kommer att ge utbetalning utan till en väldigt stor del då det har varit ja som det ni idag fast ännu mer en enorm räkning för alla oss mm. skattebetalare. Precis. Så att och gällande det där när det är färdigt då då säger jag att det monokulturella projektet kommer aldrig att bli färdigt mm. för som vi sa och många gånger sagt det kan aldrig fungera. Nej. Nej. Så hon får vänta och vänta och vänta på något som aldrig någonsin kommer att ske. Mm. Så hon kan lika gärna vi kan bespara en allt det där väntandet och säga att det är ingen idé att vänta på det för det kommer inte ske. Nej. Så det det är bara gäller att inse det nu så så så mår det mycket bättre och blir känner ni mer upplyst kanske och vi kan sova lite gott om natten. Ja, sova lite mm. gott istället för att grubbla över det. Fast ja. alltså jag hoppas jag önskar att hon kunde åka till typ Tjänstaren i Kybury Rose Garden eller någon sån ställe mm. och bo där ett tag. Ja, alltså det vore ju något vi kan vad var det någon projekt som någon person, ja det var en invandrare då men gällande att förstå sig på de mångkulturella delarna i landet att han hade som buss turer eller vad det var som åkte runt där med. Alltså jag det tyckte ju jag var var en jättebra idé. Alltså jag tycker vi nationalister borde ju anordna det. Alltså någon som har körkort för buss kan väl och så kan vi jag kan stå där med mikrofonen. Och, Jaha, här är det här. Alltså åker vi mm. runt i alla delar och så alltså det vi tycker det, det skulle nog vara jättebra ja. och speciellt efter mörkrets inbrott. Ja. Mm. Mm. Ja, jo, men verkligen. Alltså mm. det är bara att hon skulle flytta till inte hon kan göra Levens sällskap då. Ja. Ja, det. ja det var okay. det. Ja, hon ja. kanske också blir sjuk. Hon kanske behöver en inomoende där sen. Ja, ja, jag vet. Så slipper alltså de betala hela hyran var. Ja. Och så och så kan jag ju också lite dokumentera det. Ja eller, ja, eller eller hela hyran var, det blir ju 3 ulla då, frun hans också det kan 3 ja, där på. Ja. Och, och alla dela på ju blir billigt då för hyran ja. I lär inte instället är ju inte var så dyra ändå så de Och så tycker jag faktiskt månadsalin kan flytta dit då. Ja. Ja. Think wicket var. Då får så. henne på köpet. Ja. ja. ja eh, men det ser rimligt ut. Ja, ehm, men ja, om vi går vidare då, det här ehm har ni nog hört för allt har kommit utifrån. Mhm. Mm för att kvinnan har ju uppenbarligen då återigen slagit igång den här LP-skivan som LP-skivan där som har hängt sig. Eh, mode har man ju på det här argumentet citat. Pff alla influenser har kommit utifrån annars hade vi sprungit omkring fortfarande som några jägare, samlare och kastat pinnar efter älgar sett då. Ja jo, jaha, ja. Det ja säger vi alltså tyvärr är det ju så här att om man nu är svensk så är svenskare jag i det att de de gör ju så att de nedvärderar sig på det här viset. Mm. Alltså det gör är ju så. Uh -huh. Men alltså om vi tar nu då och vänder oss till den här sockergullen eh och ställer den emot väggen lite här Alltså var det inte hon som sa att invandrare är ingenjörer, läkare och professorer? Mhm. Mm det svarar jag så ja. Jaha. Ja. Eh men det är ju så att hon talar ju ofta gott om, det märkte jag där på Flashback hon talar väldigt mycket gott om svarta personer, somalier och allt vad det nu man vill vara. Men Bomogero var alltså politiskt inkorrekt att fråga dig henne då hur det kommer sig att många i Afrika än i dag alltså jag talar om över 2012 mm. fortfarande då lever just på det viset som du beskriver att de jagar med pinnar då eller jag spjut mm. och de kastar dem då istället för att kasta dem efter elgar så kastar de dem efter cebror Jag tror mm. konstet om att det var elger där men ja ja. Eh men jag gillar ju då i alla fall inte o nedvärdiga svenskar utan jag jag väl, väljer hellre då att framhäva vilket modernt land vi faktiskt har byggt för det har mm. vi gjort. Men om hon då menar att det är invandrare från Europa som har hjälpt oss att bygga upp landet så har hon ju rätt. Men jag vet inte vad damerna säger någonting säger mig att nej hon menar nog inte europeiska invandrare. Mm. Nej. Jag svårt att tro det. Precis. Mm. Ja. Men vad säger ni om det här då? Tror ni att vi hade varit jägare och samlare och kastat pinnar? Nej, herregud. Alltså det det känns ju som att hon verkligen dumförklarar sig själv varje gång hon öppnar käften. Ja. Faktiskt. Och alla oss andra? För jag menar jag ja, alltså jag menar det är liksom alla som, det det tycker jag också varje gång jag diskuterar med med liknande inte för att vara elak mot pappa men ibland honom också att det, alltså det, det sänks antingen så är det så eller så. De kan liksom aldrig det är svart eller vitt. Ja men precis, de kan aldrig se någonting emellan och liksom vara lite mer logiskt tänkande och inte vara så jävla har det på dagisnivå, vilket det här tycker jag, jag tycker jag verkligen är dagisnivå. Mm. Alltså man kan väl tänka logiskt för fan. Nej. Ja, nej det är det är inte överdrivet. Nej. Nu det börjar ju verkligen funka snart visst. Ja. Ja, ehm men gällande ja, vi kan ta nästa direkt här då eh och det kommer till tals. Mm. Citat: I ett primitivt samhälle kan inte kultur iblandas, men med kunskap, tolerans och förståelse kan man göra det. Och det är mot det målet vi alla måste gå mot och låta alla komma till tals och få en chans att ta del av kakan och bidra slutcitat. Ja, ska hon och, låta oss komma till tals? Ja, precis. Ja, men vad stelt då men Ja, jag ja, ja, in, inledningsvis så vill jag ju precis då säga det att det är just för att vi har, och det håller ni med om och vi har pratat om tidigare, det här med kunskap, det är just för att vi faktiskt har kunskap. Som vi varken kan känna då tolerans eller förståelse. Ja och sen, hon menar ju alltså det som sagt då att låta alla komma till tals. Mm. Men det sista sådana som hon och andra monkulturalister tillåter är ju som sagt då faktiskt att låta oss komma till tals. Mm. Jag menar, nämns vi i media eller personer av våra åsikter då är det ju oftast inte direkt när det är, ja det är ingen positiv ton då direkt. Mm. Men Nej. det det är såna som hon då och det är väl vida känt att de de sista de förespråkare ju yttrandefrihet då. Mm. Yttrandefrihet ska finnas inom vissa gränser så länge du tycker tänker som vi gör och inte förnedra någon annan. Mm. mm. Det är lite ja. som vad det inte så Ford gjorde också. Du får välja vilken färg, färg du vill på bilen bara du tar svart. <laughs> ja. ja. Grattis då har vunnit en grön termos i valfri färg. Ja. ja, typ. Ja, typ. Men ja, nej men det det det känns ju verkligen som att ja, ja jag tror inte hon syftade på det där för det är väl införstått att vi inte har någon yttrandefrihet utan mm. det är väl bara de som tycker som hon och ja alla som delar de här åsikterna som får yttra sig och bidra till kakan, men svenska arbetslösa ungdomar får minsann inte bidra till kakan för de får ingen jobb. Det är så äcklig dubbelmoral som man blir ju ba äcklade. Ja. Så bifärdig. Ja. Ja. Och trendar igen. Ja, jag jag försöker distansera mig lite från det och låtsas som att ja, såna här åsikter med. faktiskt inte finns för jag alltså jag skämtar inte när jag verkligen säger att jag modde illa. Nej. För att det alltså Ja, jag förstår, jag sitter med hinken här redo. Jaha. Jo, men det det för att visst visste jag att det fanns finns extrema åsikter men mm. ja, de här åsikterna är ju Det här är Absolut. Mm. Ja, eller säg grejer. Mm. Ja. Ja, alltså det är Nej men alltså, vad vad ska man egentligen säga? Jag blir nu blir lemonda. Jag blir helt mållös. Ja. Mm. Jag jag finner liksom inte ens några ord för att säga emot henne. För jag förstår inte hur man kan vara så fruktansvärt äh, fruktansvärt korkad. Precis. Mm. Och då så svarar hon alltså man orkar inte. Fast man har har haft den här alltså liknande diskussioner man har ju precis som som länsman du sagt innan då att det här är ju som att sätta på en LP-skiva som går på repeat om och om, om, om, om igen smakat upp sig. Mm. Om man har ju man har ju haft den här diskussionen så många gånger man har ju hört alltså mycket så till slut så blir man så här, "Amen oh, gud, det spelar ju ingen roll vad vi säger." Nej. Det spelar ju ingen överhuvudtaget ingen roll. Det är smärtsamt så tragiskt. Det enda vi kan ändra det är ju de som inte har hunnit bilda sin uppfattning om allte hopp än. Ja, ja eller bort bortom räddning som ja. den här lilla damen uppenbarligen är. Mm. Och människor, ja, men tack och lov ska vi säga eller i min förhoppning i alla fall att jag tror inte att det är någon alltså av de som ändå är förespråkare om vår kulturen så tror jag faktiskt inte att de flesta är någonting så här illa eller bortom all ja, räddning. Jag tror får, nog många ja. kan räddas ändå. Jag hoppas det. Men alltså man får men hoppas alltså, för man... att deras skulle deras ja. intellekt intellekt ligger lite högre. Ja. Jag kan säga alltså jag tappar jag har ju verkligen tappat hoppet om mänskligheten generellt. Mm. Och jag menar bara det här blir bara <här>, ej. Mm. Ugh. I don't want to talk about this shit anymore. Ja, <laughs> jag läste att jag måste komma med såna här tråkiga citat men det är det är ju nödvändigt oss för att folk får se hur Dröm, pass illa det är. Men jag drömmer in Atlasman så vet jag vem jag ska skylla på. Ja. Nej, <laughs> mm. du får göra det. Jag gör väl också det i nation då. Eh, nästa då, modernt att vara muslim. Jaha. Ja Jaja. Ah, ja. Det ens var okej då ja ja. Ja, jag med. Ja. <laughs> eh, citat Islam ligger i tiden, Gubbe Lille. Det är modernt att vara muslim. Jag skiter fullkomligt i om du sitter och drömmer om 1800-tals Sverige." Slutcitat. Ehm. Jag ja, tror hon vände sig direkt till dig där faktiskt. Ja, är det, är jo, jag. Dubbelilla. Ja, så mer. <Almost There Anyways> <h> <cosmos> <ham> ja, det sådär stämmer. <h diffé> <h minority> jag drömmer mig tillbaka, men alltså grejen är att det är ju för vissa då alltså fortfarande egentligen mer modernt då, att drömma om ett 1800-tals Sverige. Än att göra som många muslimer då. Och drömma sig tillbaka till då Mohammed föddes. Och mm. vet ni när det var? Jo, det var faktiskt år 570. Så vet du det. Ja, jag har kollat upp det. <laughs> Oj då. Hur är du Lädsman? Vad ja. har du för... för alltså liksom... För på t-shirt på ja, t-shirten. Jag vet inte. Om jag om jag ska vara exakt <laughs> så det faktiskt cirka 570 så att det men. var här i krokarna men men jag tror att det är fel. Ja, men alltså <laughs> islam då alltså det gent i modern tid i Sverige alltså islam breder sig ju så är det ju att det breder sig ut alltså egentligen endast då såklart på grund av att vi har en tyvärr då väx, växande muslimsk befolkning mm. men det är ju inte direkt så att svenskar då bara helt plötsligt ja men nu har vi bestämt oss att vi ska vända oss till Mekka att 100.000 tal svenskar ja men i is äh, islam det det har ja, det kanske vore något det, vet det, det jag har länge gått här och varit en mannskris så jag skulle vilja behandla kvinnor som jag vill och så vidare och så vidare så att nej nej nej nej det är det är ju fatt den religionen är ju så jädra stor alltså bland alla människor som kommer hit det är ju precis som du sa men sen någonting som jag verkligen alltså hoppas för min gud det är att fler blir för jag tror verkligen det är så det är, till exempel Sabaton har kommit släppt en ny skiva som heter Carolus Rex mm. har ni hört den ja, ja. jag har inte ja. hela men ja nej men den är en otroligt bra skiva för den väcker verkligen känslor hos många alltså jag kan bara relatera tillbaka till när jag var ett början att ta någon när jag gick ute på stan och lyssnade på musik vid den här känslan man får av en mäktig låt. Mm. Gilla den platta ner rakt igenom på det sättet och de sjunger om stormaktstiden på det sättet så att jag tror det verkligen kan växa ett intresse hos många ungdomar idag. Så därav tror jag faktiskt att majoriteten av ungdomar inte kanske inte majoriteten men många kommer att få upp ett annat intresse än vad den här underbara lilla damen säger sig att det kommer jag, att bli det. Kommer jag att tänka på då att du tänker lite i stil med Ultimatule då kanske när det kom. Det blev ju väldigt Ja, fast ja. det är en modernare form. Ja, ja faktiskt. Ja. Och jag menar bara bara en sån sak att det är så pass många som som faktiskt lyssnar på Ultimatule också. Mm. Än i dag. Ja, det än jag precis, det än i dag. För musiken väcker ju alltså väcker alltså väcker ju eller väcker en en känsla i en människa som annat inte kan göra och det är ja. ju, jag vet bara själv att det var mycket musiken som gjorde att jag vart otroligt mer alltså mycket mer inne i i politiken mm. än vad jag var innan. Ja men just ultimatule hade ju verkligen en effekt alltså det kommer jag ihåg till och med min min syster som alltid har varit väldigt vänstervriden tyvärr mm. eh mer eller mindre hela hennes liv men hon lyssnade också på ultimatule. Mm. Vad <laughs> den tiden. All, alla andra ja. gjorde det då. Ja, det det mm. var Ja, det jag Så, vände ja. ja. Nej men sen jag tänkte bara fortsätta där på Sabbathon att sen kan man ju säga väldigt mycket om hur hur de vinklar alltså historien i stormaktsåldern i, i deras låtar och så. Men bara jämföra det med en annan musik som finns idag så tror jag verkligen att det kan det kan leda till något och det är bra. Alltså det är en otrolig bra skiva som hon kommit ut. Så Absolut. har ni inte lyssnat på den lyssnare lyssna, lyssna på den. Ja, och där där kan jag lägga lyssnare? in ja, ja, där kan jag lägga in lite så här inflick om just mm. Sabbathon. Mm. För de eh, recenserades ju eh väldigt mm. många stora utländska tidningar. Mm. Jag kan inga namn så det låter jag vara. Mm. Men ett citat jag fastnade för var ungefär eh, så sätter nu ner barn och lyssna på när Sabbathon förtäljer er om Sveriges stormaktstid. Mm. Ungefär så. Så mm. säger de utomlands. Ja. Ja. Jo men så är det verkligen. Men sen ska man ju inte heller tro exakt blint på allt som är de de vill Nej. vända det lite till att han var en ja. Ja, lyssna själv och bilda en egen uppfattning, mm. men men sök också och läs mycket om det för att det det är en bra början. Ja, ja det kan jag säga som har det på min kurs om det just nu så. Mm, ja. ja. Men det var väl en del media som försökte just för att det handlar om svensk stormaktstiden då att det är ho och twi det här i medan andra verkligen tyckte det var bra. Ja, men då så svensk svenskadessent kunde inte ens klanka ner på musiken utan de gick och klankade ner på power metal istället om att det var någon slags slager variant av metall och så där då blir man liksom Ja. de kan inte ens hålla sig till ämnet. Nej, förstås. Nej. Nej, men det var bra så lyssnar på den. Ja, och nästa ämne eller en nästa ja, citat kommer här då men först det här heter då alltså Astrid Lindgren skadar samhället. Och nu säger vi igen. Aj aj aj. Aj aj aj. Det är därför man inte säger det blir då. Blir ju för arg. Ja. ja. Citat, men faktum är att Astrids idylliska gammelsverige pumpas på TV dygnet runt och kan därefter göra stor skada till samhället. Hade vi haft Sverigedemokraterna i riksdagen om vi hade visat monokulturella program. Blåter nu vi blir skitförbannade. Det enda man ser på TV är ju tar med för fan aj jag tänker Ja, nu vilket men men men Freja. Freja. Nej. No. <laughs> andra din nej nej vänta nu. Det är precis din reaktion här som jag alltså vill säga just att tips till er också andra som vill argumentera. Trampa aldrig folk på tåna gällande förtskära personer. Och nej. Men här hörde ni också trea trea kon så ja I rest nej, men, my case. Ja, men det jag blir inte förbannad på för att trampa på Stirling Green står och måvilda jag bryr mig inte om det. Jag blir förbannad över det jävla hyckleriet. Vad fan på TV visas det ju förfallning ett annat än multikulturalism? Men, men, bara ständigt och jämnt man blir bara indoktrinerad av skiten från ja, media. Men nu var det du som hädar. Man får ju inte alltrampa henne på tårna. Tyst! Nej. <laughs> Nej. <laughs> Nej, det får man inte, men det var inte det som var behovet. Det var inte poängen att reagera. Nej, precis. Ja. Men fan, det var argt det du klistrade nall i väggen det <laughs> där. Ja. Har ju satt likn med Nalle. Jag har satt det liksom med Nalle i handen nu när det måste nu. Nu är eh, de ja ja. Vet du det? Kommer ju upp på löpsedan imorgon med Nalle. Ja ja. Eh men i alla fall om man säger så här då, om svenska program vi säger att det är tagits bort helt. Och kanske för ett tag sedan då eller några år sedan. Jag tror snarare att det hade då gått ännu bättre för Sverigedemokraterna och andra nationalistiska partier. För att mm. det hade ju då blivit ännu mer uppenbart där hemma i tv-sofforna för folk då att allt som är svenskt som folk då gillar det måste bort. Mm. Och ja men jag kan ju bara tänka mig till exempel det var ett klipp jag såg från ja, när det var vad heter det barnprogram eh som visade då alltså att de lärde ut arabiska Va? i barn för ja att de satt där och hade någon och så var någon invandrarflicka och hon satt och pratade på och ja programledaren var väl också eh från ja var nu var från land mm. och då satt de satt liksom där och skulle lära arabiska ja grejer och alltså ja ja du. Kan du lära jag... barnen gammelsvenska istället? Ja, ja. Men då då undrar jag verkligen hur alltså det kan ni väl också svara på ni där ute om det är några som är föräldrar eh hur reagerar ni egentligen om ni kanske kommer in och så ser ni att barnen tittar på TV och så sitter de där och bara höga jag men av sånt där Jag menar jag vet ju hur jag skulle reagera men hur skulle ni ha reagerat eller hur reagera ni i detta ögat? Alltså låt det... smar, jag kan säga så här jag ska gå i dina fotspår framförallt när jag väl får barn då ska jag kasta ut min tv. Det enda jag ska visa dem det är mina gamla filmer jag har kvar från fem myror och fler än fyra elefanter, Bamse, mm. Smurfarna och Björnes magasin hela dem bara, inget annat. Åh. Oh, så där är alltså jag är helt jag blir så upprörd. Men jag har verkligen helt seriöst tänkt så att alltså jag när jag sernt de sidespårbarn eh mm. så så har jag faktiskt tänkt det att jag vill försöka så mycket som möjligt bara visa just ja som vi säger till exempel Astrid Lindgren filmer och så vidare och sånt som alltså mer från 70, 80-tal. Mm. Eh det, det det tycker jag alltså absolut var det bäst att de slip börden den smörjan och det är ju inte bara att det är propaganda det som görs idag utan det är ju helt enkelt som man brukar säga det var bättre förr och det var bättre för det var bättre gjort för det var mycket mer genomtänkt förr jag menar dagens grejer har ju egentligen ingen poäng överhuvudtaget Jag menar det är så järndött så det ökar ännu mer Precis. på att göra att göra människor järndöda. Ja, och jag menar vi har ju jättemycket program i Sverige som går kommer från USA. Och jag säger så här, titta på amerikanska befolkningen. Vill vi ha ett så en så förlåt. Nu drar jag alla över en kam. Förlåt till våra vänner som är amerikaner, men titta på hur dumma de är. Vill vi verkligen ha ett sånt dumt folk här? Vi är smartare. Ja, Otroligtvis vill de med det. Eller snarare det handlar väl inte egentligen om oh, in, dumt de, eller dumt system, dumt skolsystem ja, så att som fördömar. Ja, men jag menar på nätterna när jag inte kunde sova förut för över ett år sen så var det så att på det vart tidigt på morgonen så att barnprogrammen började gå igång och då hade jag det i bakgrunden och så att då, så att vi datorn. Och alltså det var verkligen så här dumt förklara små barn. Mm. Barn fattar mer än vad man tror. Det syssamdjur också gör. Men jag menar alltså man förstår mer och jag menar och då vid den åldern om något ska man väl prata med de vanliga människorna och få dem att fatta Alltså, ja, jag jag jag hoppas ni vet välkomna. Jag, jag är bara för över utan. Andra skulle Ja, ja, ja, jag får göra det. Ja. <tryck> men eh, ja, nu har det här programmet, ja, det måste väl kanske bli rätt av de längre programmen nu, men det börjar mm. faktiskt att nå sitt slut nu och eftersom det är programmet. Och som var i mitt SN nu liksom. Ja. Så, oh, jo, men eftersom det här programmet är, blev så pass långt så hoppar jag över folklägen den här gången, men Avslutningsvis så vill jag i alla fall bara ta upp det alltså de här monokulturalisterna säger ju ofta att det inte pågår en massinvandring till Sverige. Då skulle jag vilja passa på här och dela med mig av ett väldigt bra citat som en kvinna vid namn Nasrin Sjögren skrev. Citat: "Fundera på hur man kan kalla 40 avvisade invandrare för massutvisning, men inte tusentals fler invandrare för massinvandring." citat. Mm. Så där fick jag faktiskt ett vättigt citat med i det här programmet ja, också. Ja. Ja, det verkligen. Ja, men jag tycker det där var en jättebra insikt ja, av henne det så att Ja, men verkligen. Ja, så att det får avrunda det här programmet och så säga ett stort tack för ett intressant program. Jag hoppas ja. att ni tycker det. Jag ja. tycker det känns som att det blev väl hyfsat givande. Ja, absolut. Jag håller med. Då... Jag måste bara få säga en sak som mm. jag och Greta ja. påpegar sist. Mm. Och nu, du har ni haft det mycket på er, men än så länge har det inte varit många kommentarer mm. och vi är lite besvikna på er faktiskt. Mm. Men stor tack till er som skrev i alla fall. Ja, absolut. Ja. absolut. Eh, men jag då säger jag tack till Greta. Tack själv. Jag säger tack till Freja. Tack själv. <laughs> ni säger Hej då. Hej då. Ja, här, aha, nu var jag lite så här stressig tack, Tackläsman, men nej nej. Ja ja, okej. Jag vill säga tackläsman. Ja, varsågod. Nej, vi du sa faktiskt tack själv. Ja. ja. Men du har vi har packat hela laget runt där och så tackar vi er Elius när er, er för att ni har lyssnat ja. och eh, vi, vi hoppas vi att ni gång. gillar det. Ja, så hörs vi nästa gång. Ha det så bra. Ha det bra. Hej då. Har du frågor gällande Radio Länsman, kontakta då via mejl, Skype, Facebook, Twitter eller lämna helt enkelt en kommentar. Tack för att just du lyssnade.